Ituritik diskaberriarekin eneko labegerri elduza ukula, ez teuntan haipatzen dugun diskabat, eh? Diskabera haipatzeko, erran behar da, kartuñezko formatuan autatu dukala izaitea, argazki bat, sumea, errekabat, suitabeltzez, hau batzean ere, hala, simplea egitea? Bai, bon, gure lanaren araberakua duk, eh? ximpi ximpia, xumea, gu honik eginik, ori azal guzia uh, natek uh, lan dudik, uh, trebe baita. Bere lagun bat, or, Mikelek emantzakon uh, argazkia, erran ez iturritik deituko zela, bon, errekatxamandik eta iturri bat. Bai, ximpia ximpia, xubit ez. Gure lanare, lanaren araberan? Ibilbide Ibilbidebada, bon, estak kronologikoki emana baiteszpada, bainan uh, senditzen da eh, iturri hortatik abiaturik Parisen eta Madrilen refouchatuen inguruan eta nahi izan du kolako ari bat Herrika bat segitu hondarrian. Bai, gure amertsalegituk, amertsalegintaan Eta gure gazte denboran idatzi, idatzi dizkia eta idatzi dizkia musika horiek eta hitz horiek abertzale bezala erriunen uh, goda nola senditzen nien. Eta nola ene musikari gazte horiek txusten denak ezautzen, e, ordean pixka bat liburu bat bezala egin egindiau. E, urteak joan urte adin eta segertatzen zen gure kantietan atxamaiten dira. Aipatu ez itugun kantu batzu bat dira, eman ez daun uh, bakarrik, hau uh, jauk egin hauk uh, dena. Bakarrik izi gerri poli eta txemanien ekaizan, agertu ziren izbatzu, eh, eskut bat. Eh, duk eh, neska presoden den, eh, eta pentsatzen jau gaur edo preso dela, bestaleko neska bat, bestaleko kartzelan, kondatzen dik, idatzi dik, amari, Eskutiz bat, kondatuz bere biziak hartzenan. lan. Egan nahi, tortura, ilun mina, sofrikari boa. Eta eskutiz hori lehitu niela ik... Uh, Inean, ko, hori like, hori egia duk. Eta agerizen uh, zine sendimenduz betea eta sofrikarioz betea. Eta hortik abiatuta, behi datzinean kantu hori. E, hori espikatu diak ere, uh, beraz, aurkezu ditu kantuak musikari eri nahi ala ez, eta araberan egindie ere melodia edo... Eh, melodiak egina zitian, behaz nik enekantatzeko maneretik nahi batuk, ari beretik joan dituk. Bon, gero dinamika mailan eta uh, berek eman dies eta hartzik uh, lehen uh, lehen grabaketa izan duk uh, bateria eta gitarra apala. Bazitean melodia beharrian, me berek eman zitien uh, eman die... Dinamika edo dinamika gutio, mm. e, musikaren araberan, ta geronik berriz, en melodia beren lanaren gainean kantatu diat. Jubaduke Amets hemen kantua eh uh, igilari untxillo egiten den uh, izenburua gainean, bai, Ametsak saluz ueta handi bat. Hori ere Nafarroako chapelketan beran 2001ean emantsakoten karzelako gaia, kartzela E, eta bat-bateko bertsia dituk Eta ondoko hastean, ekaizan aterazitian uh, hitzoriek Eta, bo, izi gerri edera txamanean Eta beaz musikatunean Bertsu zaleiz? Ba, ba izi gerri maite diat bertsia Ez nuk duaiten, baina nuk usu duaiten Me izi gerri maite diat lehitzia, bertsien, leitziata bai, zalean uba Eitentuk bertsuak kantatzen edo idazten? Ez, es, ez diat... Uh, ez, eh, eh, kantatzeko <risa> bat-batean ez eh, nukaprablei. Ez ez, nik idaztentiat enekantiak, baina ez diat, ez uh, ez, es, ez diat rebetasunik bertsoltan hartzeko. Eta errantzautalaik grabatzen nien ez dela dudaik, izi harriko plazera hartunean nean, eta beaz beliatuko nuke hemendik eskartzeko. Bada beste hau, uh, badakite, ere? Badakitzen... Ba, eh, beste sen, beste bat uh, Santi bat. Bestaldian... Lehen bertsu eskolak eta muntatu zitienak, esne biltzalia, laboraria, eta beste bat honu, eta, eta mutik hori, bon, ies, eskapatu zian handik, ikpar aldean egonduk luzaz, jendean itzeko zautu dute. Eta xantik egun batez, eh, kerriz jazkan eh, bo, eh, pila bat, eh, pila bat poesia, berak eta bertxakinak eta idazizitean, atxekizitean. Eta beraz, eh, pixka bat, bere nola handik jonden, bere etxetik jonden eta nola pixka bat, eh, galdia. Galdia gero, ies, bezala, bakartasunean. Memento batez, erraiten dik gauza, izi poeta poita, erra han eh, beste denbora ibiliz eskuinta ezker, Iduitzentzako katinak erdoitzena idiela eta bere asmoak ere. Hori sigarri derratxe eman diat. Haurak, haurtzaroak edo ispiratzen du ere? Haurrak bai, gertatu duk uh, urte batez hauren defentsako eta zuzen bideen defentsatzeko ekintzak izan zilela eskuintezka eta hor jintzautan gogorat haurari buruz uh, zerbait idaztia eta poesia hori ateazian. Haur ere hiki hitz eta doinuak ditok, eh? Bae. E, Nahien nahi aipatu, haue, gudariaren ama, e, berdin, e, hau zonen baitugu, ondoko e, minutu eta, na? Gudariaren ama, txomintarra mundxo zendu, eta nik o, txominen familia, manes, aita, eta ama, aizigarri untsa ezabzen izkian, behaz denizekin kantu zain indian, hori hori egintian, elgarrikin, hori buruz eta bon, hiltziren guzien gudarien, Amari, megiaduk, uh, amauak usideat ezautu diat hori gonoitan sofritzen, semi ahiltzelaik, eta beraz hori datzin kantu hori. Laro goian beraz. Laro goian hori da. Hainiz presentzia badik, eh, Txomintan Jamuntxoren uh, eriotzak diskauntan, arkazkitan ere eman dituk. Ega duk, eme sortzi urte dituk, etzi, ogoi, eta jire biziaduk, abertzale tasuna, eta jire lagun bat, bi lagun, zendu dituk hor, bon, gure denborako egoera zian, gure biziaz zian, eta bon, nik, nik ezaketan beste batek filma bat entzian, pelikula bat egin nik antu bat idaztzi diat. Gudariaren ama, entzuten dugu, eniko labi eta bete taldea? Entzuntza zu gaua entzun Ixiltasun intzori Lur gainera diausten nari Xortabako txixiltasun Fruitu bat enda mentura Entzuntza zu gauaren gargara Intzuntza zu gaua entzun oreni ria zurego daria rena mon etsu so suisa ederta shunak agordi zan negara goshadisa zure Argile saran zure bio ZUGAUA ENTZU Ixiltasun intzori Lurgainera Diausten nari Xorta bakotzi Ixiltasun Fruitu baten Dabentura